а на Південному Заході темноволосість вже наближається до Київської. Нарешті на Карпатах, згідно з моїми спостереженнями, темноволосість одразу сильно підвищується, досягаючи у Лемків 80,2% на 1,1% ясноволосих та на 18,7% каштанових. У північних бойків ясноволосих уже зовсім немає, а каштанових тільки 20,3%, а темноволосих 79,6%. Щодо бойків, які згуртовані біля залізниці «Стрий-Лавочна», то у них помітний певний вплив русинів з Галицької рівнини. І на 5,6% ясноволосих у них припадає 23,5% каштанових і тільки 68,6% темноволосих. А на західному узгір'ю Карпат у колишніх угорських русинів, також мною обслідуваних, а виказалось 0% ясноволосих, 37,7% каштанових та 62,2% темноволосих. Самі тільки південні бойки, безпосередні сусіди галицьких гуцулів з північно-східнього боку, відзначаються не зовсім зрозумілою для нас перевагою каштанового волосся при дуже малій кількості блондинів – 1,8% і, відповідно, невеликій кількості брюнетів – всього 46,5%. Щодо барви очей, то середня смуга України – Виявляє ті самі особливості, що і північна, але в значно послабленій формі. На Сході, на Воронщині, ясні очі виразно переважають. На Харківщині, судячи по цифрах Гальченка та Краснова, маємо те саме явище. Але досліди Кондрашенка дають наслідки протилежні, а саме переважає темне забарвлення. На Полтавщині, згідно з відомостями Чікаленка та Руденка, переважає мішана барва очей. На Київщині, як спостеріг Дібольд, помітна лише дуже незначна перевага темного забарвлення очей. А дані Алешо виказують цю перевагу цілком разно. Але далі на північному Поділлі, згідно з спостереженнями Крижановського. Перевага темних очей слабне, і в супроводі досить значного відсотка мішаної барви очей. На південно-західній та центральній Волині ясних очей дуже багато – 35%. Мішаних – 24,1% та темних – 40,7%. Те саме, що і на Поділлю, бачимо на Галицькій рівнині. У північно-східній частині її, як свідчать матеріали Раковського, 21,1% яснооких, 44,2% мішаних і тільки 34,6% темнооких. Але в північно-західній Галичині знаходимо мої досліди, перевагу темних очей. У центральній Галичині 15,8% ясних очей, 31,6% мішаних та 52,6% темних очей. На Карпатах у ми маємо 16,5% яснооких, 30,8% мішаних та 52,7% темнооких. У «Північних бойків»